I nosaltres avui en aquesta sintonia de Ràdio Palafrugell doncs eh, volem posar la mirada en les escoles, en l'educació, una setmana més doncs eh... Volem tocar aquest tema i és que aquesta setmana, doncs, com bé sabeu, hi ja ha hagut o estava prevista, eh, com que vam entrar a la fase 2, doncs, el retorn de, de la, de, dels alumnes, dels infants a les escoles. Un retorn doncs, que, com era previsible, també doncs, ha estat desigual i nosaltres avui doncs, volem comentar això amb la cap d'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Upí. Bon dia, Núri. Hola, Bon dia.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 una formació prèvia i que els nanos s'hi han vist abocats a anar-hi gairebé. Aquesta doncs, és la, la situació avui, no? el primer dia que s'ha d'ensar aquí a Palafrugell, perquè ahir eh, recordem era festiu, doncs, que s'han reobert les escoles, els centres educatius. A, a secundària doncs, hi ja aquesta situació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 Sí, sí, de fet estem treballant, eh, per, però tenim un, un, uns números aproximats, eh, perquè en aquí sí que una de les condicions, a part de que el nen estigui sa i d'acabar de portar la cartilla de vacunes al dia, ja mm -hmm. les famílies han de presentar un certificat d'empresa conforme eh, tots dos treballen i que no, no es poden quedar a casa. Llavors, el bé de presentar aquests certificats a les famílies sí que sabem que ens movem eh, entre els 20 i 30 infants per escola a bressol, aproximadament. Mm -hmm. Això, en termes generals, què suposa respecte a l'afluència la, habitual que, que hi ha en aquestes escoles? Una miqueta menys. Mira, l'escola plena són 74, mm -hmm. per tant, seria una miqueta menys de la meitat.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 Ara, en aquests moments, sense fer res especial, estaríem gairebé al límit. No vull dir que puguin quedar dos o tres places, eh? mm -hmm. però estaríem gairebé al límit. Però llavors, si hagués més necessitat de famílies que els hi sortissin oportunitats de feina que ara no tenen, etc., miraríem si podem habilitar algun espai més de l'escola a Bressol. O sigui, nosaltres estem oberts totalment a ajudar tant com sigui possible a les famílies però arribarà un moment que, que, no, que no podrem, perquè el límit està molt marcat i és una educadora per cada cinc nens, o per cada cinc nens i nenes, eh, a més a més, eh, amb uns espais molt concrets que no els podem eixamplar ni reduir, per tant, eh, això és el que ens até una mica trebats amb el número d'infants que podem atendre.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 Com que ja la setmana passada que els protocols són més eh, diferents en aquest cas en aquesta en aquesta etapa, eh, i per tant s'ha gut adaptat tot això a una micaeta a la situació actual i amb aquesta amb aquesta ratio, no, que deia la, la Nuri de de, de cinc eh, nens i nenes per cada un dels eh, monitors, dels mestres i per tant doncs eh, és, fa complicat, eh, ha fet complicat suposo eh, poder arribar eh